Гляджу довго, маю час. Був веселий дім з верандою, і скляними дверима, фіранки герані в горщиках. Наші проживали в копі, тепло. Так і з'являться з попелу в будинку. Разом зникли в обвалі під деревом і цеглою, і з'являться зразом. Жду терпеливо, без краю. Страшенно пильнує. Чомусь нікого. Мабуть, коли дивлюся, то заважаю. Зробим так. Ви поволі з'являєтеся, а я не бачу. Відвернулася і жду. Довго чекала, не витерпівши, почала крадькома через плече і по ліктем підглядати. Враз ховалася, би не бути помітною. Жду, а ви скоріше. Не забудьте скляних дверей і картини в різгленій рамі. Я почекаю. Ой, мамусю моя і сестрички, де ви? Я вас кличу, а вас не чути. І дожду тільки не заплакати б, бо попіл буде мокрий, як тоді від дощу, і все пропало. Я обережна. Жду. Сьома та Іса Крисаль, сакресаль. Великозорість її, запалість обличчя, страшенно споважнівши, підступила до стіни в глибині і, напівобернувшись, довго стояла непорушно, потім почала вдивлятися в тінь на стіні. Бачу відбиток у дзеркалі, чорний, гірш ніж вугіль. Я рухнулась, він теж піднімає голову і теж простягає руки, враз повторилися. Моя душа звелася, і такою блукати за могилою Юність моя Люстерку біла Очі чисті Так бачив А згубила де? Посіяно огонь Зверх озера я не стерплю Серце корчиться Гнилу гадюку жую Ве, дайте мені кіхті тигриці видару жилки в плямах заражені Ой, горюча грязь пропікає дихання Не можу дивитись розбийся дзеркало в землетрусі Нехай я, я не народжена, нема мене. Відходить від стіни і, трохи поникавши, зупиняється біля кущика і сідає на дрібну лавку при ньому. Як стрічаєшся мені, не моє дитя, не ждала очки в тебе білі. Чудно як, любе малятко, дивиться в душу й рученята простягло в довірі. Дай я доторкнуся, побудь при мені. погладила галузочки. Чого я страшним дощем змучена? Не можу голубити тебе, тільки притулю долоню. Притьма стиснула руки при серці і закам'яніла непорушне. Приласкавшися про немовля, приуявлене, вже потім аж притерпла, сидячи і ніби приснула на часинку. Згодом, здається, спритомніла з глибокої дрімоти і встала, випитливо поглядати навколо. Погляд її на стіни і на двері, на хворих і на сторожих мов тільки тепер побачила себе між ними. Зовсім присмирінівши, сіла, дожидатиніми на вокзалі визначеної години. Спостерігачі що переглянулися і прошепотіли. Лікар. В неї чистий просвіт, зрештою, дуже добре. Готова на скорший випуск. Пастор. Чудово стається. Тепер їй побути в тихій провінції. Я чув, має тітку з фермою. Лікар, її треба звідси забрати далі від інших недужих. Пастор, попросимо директрису перевезти її в одиночну кімнату і дати платівки з класичною музикою, як ліком. Восьма божевільна, як з підлітків, тонка, сирока і, здається, безброва, в настороженому виразі, прислухаючися гостро, переміщувалась і постоювала, ніби чатуючи на небезпеку з різних напрямків, і почала дуже хвилюватись». Близько тут будуть. Заманили від мами і тата до зірок. Будеш однією з них, так домовлено. І зробили блошицею. Я засмерділась, кликана по-п'яному. Близько з батогами рвати плечі в кров, щоб зосталась блошицею. А зірку втоптали червиками, між недопалки. А мені блошицею лізти. Коли мій кінець? Мовчіть, чого я сюди забігла, буду зіркою. «Вас винагороджу! Не кажіть, де я!» До кожної підходить з просьбою, наткнулася на непримітну одну. Дев'ята божевільна. Звужений, сухорляво, тіневистий вид. Присівши на коліна, трісочкою чесала привиджене волосся і внизувала очі відпади свого гребінця. Коли прохачка підійшла близько, то ця обпечена рвонулась.